Ngoezi nangu ukivaangalia hawa wakuta kweli kweli kweli wanataka isimama dini hasa au ni watu ambao wamesimama kwa matendo yao kwa mfano Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema ma asfala alka'bayni min aljizari fa huwa fil nar chini ya vitondo viwili katika nguo sehemu hiyo inaenda kitiwa motoni ni hadithi haitaki tafsiri nyingine wala huwezi kutoa tafsiri nyingine wala huwezi kukubalisha hapa kwa hapo nguo ile katika kifundo viwili vya miguu sehemu hiyo ile uzidi inachiwa motooni utakuta wanachuwa wanatokota masurwala alifulihha fugenini devo wa firulihha fugenini devo zi, zikirimuni devo msiachiye utakuta wananyoa kama bandu Hamanlifu hata moja yaani ile chefu ya msilamu na wani kueta mtume Muhammad wanao wanasema ile shehe wa Uislamu haipo inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusih Alahabadilishi yani leo kwa watu mpaka watu wenyewe wabadilishie leo katika nafsi zao tunataka dola ya Uislamu aqimu rawana ta'islamu fi qulubikum biqimuh Allah fi ardhikum simamisheni dola ya Uislamu katika nyoe zenu katika nyinyi wenyewe simamisheni Allah ataisimamisha katika ardhi zenu ni maneno ambayo anasema Shakoni Islam ni mithamia na ni haki kabisa. Wewe mwenyewe huwezi kudhibiki uislamu. Kuna mambo sawa yanahitaji dola lakini kuna mambo hayahitaji dola wewe mwenyewe usimamia. Nani ambaye anakulazimisha kwamba lazima uokoote shuruali? Nani ambaye amekwambia lazima ndio kuzinyoa zote? Haiyo si uislamu. Innal muhibbi man yuhibbu koteo. Mpenze kwa yule anempenda matui ana sema hivi ni mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam hatuko na dakika nime naye wewe una dakika nime naye na mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam ko ndei ngeli tulihubuna allah fatdabiuni sema kama mnampenda ما يله الله فلا مع ومن يذل الفلاه علينا واشهد ان لا اله الا الله أحده واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم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 وكل ضلاله في النار ايها الناس اتقوا الله و yourselves بتقوى الله فانه قد فاز المتقون ندو الاسلام انا nusiin ngamna ro sayi ni mwanzo nusiia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala walifanyeka msiba hapa msikini na msiba huo ulikuwa unaongozwa na ndugu zetu Yesu Mtahiri kwa kweli alisimama kiongozi mmoja wa Yesu Mtahiri ikawa anaongea takriban muda kama saa 1 lakini kwa msikiti kwa ni maneno ya hatari sana kwa yule ambaye anakaa akaisoma dini yake maneno ya hatari sana hatari ambayo inaweza mara moja mtu ikamtoa katika Uislamu kwa sababu Uislamu una vipengele vyake kama vile uvu kuna mambo ukiyafanya katika ubu unasia vinaitwa dawafe zote wudhu vitu venye kutengua ubu na katika uislamu kwa kuna na wafe zote islami vitu ambavyo vinatengua uislamu wa mtu yani muislamu safi lakini kufanya moja katika hayo yanatengua uislamu uislamu wake ukatenguka katika hayo yametungua Uislamu ni al-istihzaa ni kufanya istizai ikiwa ni Qur'ani ikiwa ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikiwa ni istizai kwa moja katika matukufu ya Uislamu ukifanyia istizai tayari Uislamu amku umetenguka Sasa mazungumzo alizungumzuiswe ni mazungumzo ya hatari na kama sikitiko makubwa tuna wasomi wetu huku msikiteni. Ukizungumza kosa wanajua tayari wanajua kosa hilo. Wanambizana huku afanya makosa. Lakini yale mazungumzo ambao yamezungumzwa na huyo kiongozi hizi kitahariri baada ya sijasikia na watu wote ni kuonyesha kama kwamba wame wameona hakuna kosa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Tabuk. Wakati wamo kwenye safari ya kwenda katika vicha vya tabuku mmoja katika waislamu akasema hivi mara aina mithla kullaina haula hasijapata kuona watu wa maajabu kabisa mfano wa makani wetu hawa Arlaba butuna wenye matumbo makubwa wala akdhabe ida wala akdhab alsunna wala mtapata kuona watu wenye kusema uongo kama hawa yani ninaposudia mtoka sallama na masahaba wala akbana inda al wala mtapata kuona watu woga wakati wanapokutana na maadui woga sana hawa watu wenye matumbo makubwa wanapokula sana watu ambao ni woga wakati wanapokutana maadui na wakati anapokuwa aya zikashuka aya za Qur'an na wallahi Utawaona wanasema kwamba sisi tulikuwa tukizungumza zungumza tumezungumzo na liko tunacheza tu ili safari yetu tuikate kukate masafa tupate kukata masafa kwa hiyo tunaenda tunazungumza kwa masafara tu haijatoka hata katika moyo wetu inna kunna na wa abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntemstehazilun tifuambie Allah tumewake, na mtume wake na aya zake ndio mnafanyia mashara la takhatathiru Musilete udhuru wa was kad kafaratun ba'da imanikum mushkufuru siwe islam tena baada ya imani yenu mlokuwa nayo sasa siwe islam tena kwa hivyo ukifanyia isizi Hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unaweza kujiona hesabu kwamba wao ni Waislamu lakini ukawa mshetoka katika Uislamu kwa hiyo ni maneno ya hatari sana nimezungumzo mazungumzo mwanzo mpaka mwisho yani hakuna hata mmoja nitazungumzo sawa yote upotee ku mtume zinzae katika dini ukaifanyia zinzae hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inamtoa mtu mara moja katika Uislamu kwa hivyo ndio wajibu wetu wa tusome dini yetu. Kwa sababu kuna mambo kama haya pengine mtu hajui, anana anasema kawaida tu. Magazaji, kwa hivyo badala ya kusoma magazeti, kwamba tunataka halife, somo tu. amtu, disome, kataswa, katka, katka wa khalifa ikao mnasoma magazeti tu, lazima sasa mtu hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam afae asome, ajue maana yake. Mambo gani yamekatazwa na mambo gani yameamrishwa katika katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Umar radiyallahu anhu alipokuwa anawataja makawarij akasema ja'alu ayati lati nazalat 'ala al-kuffari fa 'ala al-muslimin wamezichukua aya ambazo zimeteremka zinawahusu makafiri wao makawarij wakati kwa kuzinshuka Yaani aya inazungumza makafiri kwamba haya hii ni makafiri ndio wale basi wanazijalia wanazipeleka kwa Uislamu na hili ni kosa kubwa Hili ni katika kosa kubwa ambalo linafanyika na lilionefanya mzungumzaji Walichukua aya ambazo zinazungumza kwa makafiri wanazijalia kwamba ni dharura ya Uislamu ndio zinawausu wao Na aya za makafiri zinahusu makafiri au atakayfanya mfano ule kafiri lakini aya ambazo zinamzungumza kafiri wezi aya za kafiri ukazeleta kwa uislamu na hilo ni maarufu linajulikana katika hizo aya ambazo zinasoma kaudi ya yake Allah subhanahu wa ta'ala katika sura tulahzabi aya 67 waqalu rabbana inna tha'ana kwamba watasema ya Bwana isisite lwati zetu maneno hayo wanayasema ndani ya moto kwa kutuliati ma zetu tuliatiwa kwa zetu na mabwana wetu wakatupoteza katika njia ya sawa wakaotolewa si kwamba ni, kwa ni ushahidi ya kwamba haufai kumtii kiongozi ambaye kachaguliwa kwa demokrasia siji nane amemwambia tafsiri hii taa tu amesema ni mutabari ambenye shekful mufassirina chefa wafasiri fi tafsir al-aya kad ka tafsir ya aya wa qala al makafiri yaum al siku ya kiyama fi jahannam wakiwa wamo ya jahannam Rabbana inna taana a'immatana fi dhalal viongozi wetu katika wa kubagaana tukawatii wetu fi shirki katika Wakala fi at tafsir Na namsema vile vile katika tafsiri ya wasit waqala yaani Wakala hao la kafiruna watasema hasa bin Omar akasema innahum akhadhu ayati nazara tikufari wamechukua aya ambazo zimeteremka kwa makafiri fajaaluha fil muslimin wakisjalia aya hizo kwamba zinahusu waislamu prabu al-bukhari ta'alika kwa hivyo ni makosa kuchukua aya ukaifasiri unavyotaka wewe katika uislamu hilo ni makosa tafsiri ya qur'ani iko daraja nne tafsiri ya qur'ani kwa aya ya qur'ani nyingine aya ni tafsiri ya aya nyingine ya pindi tafsiri ya qur'ani ina tafsiriwa na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tatu ni tafsiri ya Qur'ani inafasiriwa na kauli ya sahaba au wema waliopita miongoni mwa tabiina atbabu tabiina wala a'imma na maimamu na tafsiri ya nne ni tafsiri ya Qur'ani kwa lugha ya kiarabu sasa wewe ukachukua tafsiri ya kwanza ukaja katika lugha ya arabu sasa hii ni ya nne ya msho sababu tkao yake hakutafsiri Quran kwa Quran wala Quran kwa hadithi wala Quran kwa kauli ya masahaba wala Quran hata kwa hiyo lugha ya Arabu bali katoa mfukoni mwake anafasiri Quran anachotaka yeye ni makosa haya haya ni makosa makubwa ambayo watu wanakuwa wanayafanya tutatafsiri sana ndugu islam mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam alipokuwa na gawa ngawira Ntume salama anagawa kwa uadilifu kama limeoelekezwa na Allah. Alipokuwa anagawa ngawira akasimama mtu mmoja ijaze ndoku wei surati ta mini. Nur koi surati min bani tabe. Atamwambia mtume s.a.w, "Ya Muhammad, inaka lam ta'dil." Fanye uadilifu wewe Muhammad. Hakika wewe hujafanya uadilifu katika gawawa huko. Mtume salama anagawa kwa amri ya Allah. Huyu Kasimu anampangamia 100. moja. akra kasilimu kampa ngamia moja. Mwingine kampa ngamia 10, mwingine hakumpa chochote. Kwa mtazamo wa binadamu utaona kwamba hapana uadilifu, lakini anaegawa ni nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhul Khayr sura ambaye ndiye kiongozi wa hawari wakati huo. Akanitokeza akathubutu kumpambia mtume afanye uadilifu fanye uadilifu mtume akamwambia wae hata one wapo na msekefanye fanye uadilifu kiwa Allah na mtume wake hajafanya uadilifu Umar bin Khattab akasema ya, ya Rasulullah dhalila afribu anu qaniyat alkat shingo yake tuwe salama akambie mache Mwache mtu kama huyu atatowa watu katika gezizi chake Atatowa atatoa watu watu ambao Tahkiruna salatakum Mi salatihi wasuyamakum min siyamihi mtakuwa mnadharau sala zenu juu ya sala zao nafunga zenu juu ya funga zao yakrauna alqurana yani sala zenu mni mtone asicho chocho sio lolote kuliko sala zao wa nurusati vizuri kwa kushuri kabisa na funga zao ilivyojivona funga vizuri sana kuliko nyinyi yahqiruna tahqiruna salatakum min salatihim wa suyamakum min suyamihim yaqra'una alqur'ana watakuwa wanasoma Qur'ani lakini yamrukuna min kama yamruqu sahmun min watakuwa wanatoka katika dini kama unavotoka mshare katika mnyama aliyembewa wanatoka kwa katika dini rahisi rahisi wanaitauka maneno na wanafanya vitendo yanawatoa mmoja kwa katika dini bila wenyekujua Hivi Mtume s.a.w alipotakuwa amewazungumza kwamba wanatoka katika dini kwa hivyo Mtume s.a.w akawazungumza hawa. Na ibn Umar Allahu anhu anasema la yuqimu lahumu dawla. Allah hawezi akawasimamishia dola kwa sababu wanaenda kinyume na Mtume s.a.w. La taqumu lahum daula, Hawezi wakapata dola. Leo na Rasulu s.a.w akasema dhalika. بن عبد الله بن عمر يبقى يقول عبد الله بن عمر قال امسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نممسكيه mtume anasema kulama dhahara tarun qutaj kila wa kichomozo pembe inakatwa adad to 20 nimehesabu mtume kaya sema maneno haya mara 20 yakulu hadhabbi صلى الله عليه وسلم 20 mara kaya sema mara 20 kuna ma karlu, kutwe, kila mara zahaara karne Kila ila wakiona wana nguvu kidogo wanatazwa nguvu yao inapotea Hizi ndio nimesema Omar even Omar hadithi ambayo amepokea kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo rawahu al-Bukhari imepokewa na imamu al-Bukhari Kwa hivyo tukuislamu kwanza tunatakiwa tusome dini yetu tujue Tukitafsiri Qurani tuitafsiri kama ilivyokuja kisheria Tusiiye silete matamanio yetu baada tuisome kama inavyokuja kisheria mtume sana na mka tafsiri mipi mtume kafasiri yeye Qur'an inama utitu alkitaba wa mithlahu ma'ahu nimepewa kitabu nafuana na kitabu wa Qur'an yeye mtume ndiye ameelezea Qur'an usielezee kwa mujibu wa matamanio yako tumekaielezea aya ya Qur'ani amanu thabiti Allah tawathibishia kauli thabiti wale walioamini wa hapa duniani yani kaburini na akhira siku ya kiyama atawathibishia kauli thabiti waipate na mtume sasa anasema hii ni muumini anasema ni muumini katika mwana atasemba ni mtume gani huyu ambaye katumwa kwenu? Atasema huwa Abdullah Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni mtume wa Allah ambaye ni Ma kitabu ka kitabu ni huwa kitabu ni tuma salaama tul hisiri. Sasa anakuja mtu hapa anasema amanu unatakiwa kauli Ukuulizwa nani hapa La la hakuna tafsiri hiyo. Hii ni tafsiri mtumka sheitani kuna rai ya kutoa wewe kwenye tafsiri ya Qur'ani lazima wele vile sheria inavyotaka ndugu islamu, ukiangalia hawa, utakuta kweli kweli kweli wanataka isimame dini hasa au ni watu ambao wamesimama tu kwa madhumuni yao kwa mfano mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam amesema ma asfalal ka'bayni min al izari fa huwa ilo chini ya vifundo viwili katika nguo sehemu hiyo inaenda kotiwa motoni ni hadithi haitaki tafsiri nyingine wala huwezi kutoa tafsiri nyingine wala huwezi kubebaisha hapo kwamba nguo inaozidi katika vifundo viwili vya miguu sehemu hiyo inaozidi inatiwa motoni utawakuta wanashuku wanokokota masuruali alifulihha fugenindevu wa firulihha fugenindevu akrimulihha Zikirimuni ndio vimziachie utakuta wananyoa kama babu hapo ndio hata moja yani ile shefu ya muislamu na wao nifuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanapasema ile shefu ya uislamu haipo akisimama mmoja wao anataka kutoa mawaidha kama anakuja mtumgeni anaweza akajiuliza suani na kokota hana ndio hata moja ishara hata moja Kavaa suti yake anaweza kusema huyu basta ndio kaingia msikitini huyu mchungaji leo kaingia msikitini kwa sababu ile shahidi wa islamu haiipo sasa masala haya mtume sasa nausu au Ikitengenea sala ibada nyingine zote zitatengenea. Ikiharibika sala ibada nyingine zote zitaharibika. Tukapotu tunasali, waoko kwenye mabanda kule mbele. Wanasomeshaana kule kwenye mabanda. Tume kusali, kwa sala utaona wao wanatoka. Wana Hakuna ile sala. Tuoneza akwambia lazima kusali jamaa. Nani anasema hivyo? Kwa sababu lazima kusali jamaa. Waraka'u marakeena nini maana yake? Mtume anasema lakad hamamtu wa anamr bihatabin fayehtadhu na zamani niamrishisikusanyukuni kuni niamrishe ni kuni zikusanywe halafu nimwambirishe mmoja wasalishe watu halafu nene uhalifu arrijali alladhina lam yaatu lisala nende kwa watu ambao hawakuja hapa kusali fa uhaditha alaihim buyutuh nende nikazunguza nyumba zao nini maana nyumba zao walikuwa haji jamaa sasa Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahabadilishi yale yumo kwa watu mpaka watu wenyewe wabadilishie yale yumo katika nafsi zao. Tunataka dola ya Islamu akimu, qimatu al-Islam fi kulubikum, yiqimhu Allahu fi ardikum. Simamisheni dola ya Islamu katika mioyo zenu, katika nyinyi wenyewe isimamisheni Allah ataisimamisha katika ardhi zenu. Ni maneno ambayo anasema Sheikhul Islam imemtaimia na ni haki kabisa. Wewe mwenyewe huwezi kutabiki uislamu. Kuna mambo sawa yanahitajia dola, lakini kuna mambo hayahitaji dola, wewe mwenyewe ulisimamie. Nani ambaye anakulazimisha kwamba lazima ukokote kuku suwali Nani ambaye amekwambia lazima ndivyo usinywe zote? Hai Sheikhul Islam innal muhibba liman yuhibbu muta'ahu. Mpenzi, kwa yule amempenda Mtuu Aliesema hivi ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadi wewe una lakini anami wa ashhadu an wa la sallahu wa sallahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira mabada ayuha an-nas ibadallah wasyikum anfusikum bi taqwallahi fa innahu qad faza at na na Siyo kwa dini ya mapendekezo ni hiki maalum kwa sababu kinyume chake amani ninatoaweka Kinyume chake hakuna masala. kwa sababu labda watu wamenunuliwa hizi hadithi zaidi ya 40 na kwa nini ni kwa sababu ya maslahi katika umma tunatoa hadithi ya kwanza Hadithi ambayo imepokewa na waje ibn Hujr sahaba mtume ambao raahuhu muslimin saala salama tu ibn Yazid al-Jufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salama ibn Yazid al-Jufi alimuuliza mtume ya nabii Allah inyuto Allah ara aita inqamat alayna umara'u unaonaje kama wato simama sisi viongozi kutuongoza sisi yasaluna haqqahu wanatutaka la haki zao wa yamnauna hathana lakini haki yetu wanaizuia bi ni viongozi waovu famata amruna ونتو امرشني ني يميمه الله فاعرض عنه ثم كمووزه ثم سأله فاعرض عنه كمووزه المره الثانيه ثم ساله الثالثه فاعرض عنه كشاء كمووزه المره الثالثه فجاءه بن قيس اتوفى و فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متى قال اسمعوا fainna ma'alayhim ma'umiru ni juu yao yale waliowebeshwa wamebebeshwa kufanyeni uadilifu hawkutaka dhambi zao wao wa alaykum ma humintu na mjiu yenu kuyatekeleza mliobebeshwa mlioambiwa muyafanye ikiwemo utoifu Nyetini hivi katika hali hii ni utoifu pamoja na kwamba ni waovu msitoke katika toa yao fa ndooga ifatana bi allah anhu qala Imepokea bajadifuko hizi kwa hudhaifa kultu ya Rasulullah. hudhaifa anasema, "Nilisema hii nyumba ya Allah. Inna kunna bi Hakika sisi tulikuwa katika shari kabla wa Uislamu. Fajaa Allahu bi khairi, akatulia khairi ambapo Muislamu fanahnu fihi. Sisi tuko katika hali hiyo fahal min wara'i hadha al khair sharrun. Je, baada ya khairi hii kuna shari itakuja?" kala na'am. Tumekasema ndio. Qutu Nikasema hal wa ra'a dhalika sharra khairu ye baada ya hii kuna khair itakuja? Ala na'am nikasema ndio. Qultu fahal wa ra'a dhalika alkhair sharru ye baada ya khair hii kuna sharri itakuja? Ala na'am nikasema ndio. Qultu kaifa? Huzaifa kama mtume vipi itakuaje mambo haya? Bala mtume akasema yakunu ba'di alima. Baada yangu mimi watakuepo viongozi. La yahdadu bihudaya. Hawafuati uongozi wangu wala istannuna bi sunnati wala hawafuati mwenendo wangu wasayfumu fihim rijal kulubuhum qulubush shayateen min is na watakuwa watu watasimama watu ambao nyoyo zao ni nyoyo za mashaitani ambao zii mwenyoyo hizo katika viwiliwili vya mwanadamu uki ni mwanadamu lakini moyo wake ni shetani kala akasema hudhaifa qultu kaifa asna ya rasulullah ikiwa viongozi watakuwa waofu ki Mifanyaje hiyo wa Allah idha daraktu dhalika antaka kufika katika muda huo Kala. mtume akasema tasma wa tuti al-amir la na mtui kiongozi waimdharaba dhahraka hata kikupiga. wa akhadha malaka hata kichukua mali yako fasma wa ati sikiliza na utii Rawahu muslim hadithi amepokea mu muslim katika kisa Yazid bin Muawiya. Yazid bin Muawiya alikaa katika utawala baada ya kuondoka babake Muawiya ibn Abi Sufyan. Yazid alikuwa ni muovu sana. Alikuwa ni muovu kiasi ambacho baadhi ya masahaba walikataa kumpa bai. Husain radhiallahu anhu Akakimbilia kufa, wakamfukuza wakampata ukamoua njiani. Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Zubayr alikimbilia maka Nabaji masahaba akakimbilia maka na wengine Madina. Yazid bin Muawiya akawafuta na jeshi lake. Alikuwa na jeshi lake na somo muda umeshakuwa mkubwa asipendi kutoka kubwa. Yazid bin Muawiya akaingiza farasi wake ndani ya msikiti wa Mtume صلى الله na akaingiza farasi wake ndani ya msikiti wa maka Farasi wakanya ndani ya msikiti miwili na wakakuwa wanapojoa ndani ya msikiti pamoja na hayo Abdullah ibn Omar akawakusanya watu wake na watoto wake. ye akamua akawaua wote muhajirini na aswali Yazidi wale wale wabaki wakakimbia kule akawaua. Na pamoja na hivyo msikiti wa Madina Ukabakia baada wa siku tatu haruhusiwi kuingia yoyote Kama inoeleza katika Musnad Imam Ahmad. Haruhusiwi kuingia yoyote Anaingia na uwaa. Hakuingia mtu yeyote isipokuwa Said ibn al tabi mkubwa kaingia. Wakataka kumuua. Jeshi la yazidi wakataka kumuua. Baadhi ya wanajeshi wakatoa ushahidi wakasema dauhu fainahu fainnahu majnun. Mwacheni, mwendazimu huyo. Akaachiwa. Lakini ilikuwa ndiye uwae. Kwa nini kwenye msikiti likusali? Siku tatu akijisaliiwa. Msikiti wa mtume. Angalia pamoja na hivyo Omar ibn Omar radhiallahu anhu anawakusanya watu wake Anawambia mtu asiye katoka katika faaya zaidi ya mtui mtui zaidi pamoja na mambo hayo mtui kwa nini hili ni kwa sababu ukifanya wa'izhi maafa yatakuwa ni makubwa zaidi sio kama mti unampenda maafa ukifanya uwasi maafa yatakuwa makubwa zaidi na akili ya mtu mwenye mzingatio anaangalia jambo kabla hajemfanya je maslahi na maafa ni wapi upatikana hiyo ndio hikma maafa ya upatikana yatapapatikana ni makubwa kama allah tumsuru wameundiwa waislamu mia wameuliwa kwa hivyo hatukubali tunaandamana alafu fikirie mwisho wa maandamano itakuwa ni nini ikiwa mwisho wa maandamano ni kwamba itapatikana salama sawa kama itapatikana salama lakini mwisho wa maandamano kama wamekufamia wanaongezeka wanakufa elfu 300 sasa akilizeni ziko wapi hapo akilizeni ziko wapi hapo kwamba maafa yamekuja zaidi wanazuoni wa wapi watu mapo kama haya wanatakiwa wajelee kwa wanazuoni na lau kama si mkubwa, bas binqalbi wati mpaka wakati wa imamu Ahmad ibn Hanbal nantawala wazif alwazib billah nini na nini lakini imamu Ahmad Hanbal katika atina hasana wa dhaban sallallahu muhammad